kuuntelet näkökulmia Mesokosmoksesta podcastia. muotoisia kuunnelmia, haastatteluja ja reflektiivisiä puheenvuoroja toimittaa sinulle Marko Manninen. Episodien aiheina, muun muassa ikiaikainen filosofia, uskonnolliset ja tieteelliset teemat nykyajan valossa – sekä ajankohtaiset teknologiaan liittyvät kysymykset. Nyt on vuorossa episodi numero 33. Kvanttikietoutumia ja koherenttia maailmankuvaa etsimässä, osa 3. Voin turvallisesti sanoa, että kukaan ei ymmärrä kvanttimekaniikkaa. Richard Feynman. Viimeisten vuosikymmenien aikana. Ja. Voitko ja. kertoa sitä TGDstä, topologinen geometrodynamiikka? Niin, mm. niin, tota, sä väittelit siitä onnistuneesti. Ja. Mistä siinä on kyse? Onko se jo, jonkinlainen kaiken teoria? Vai? On joo, se on. Se on. No, ainakin. Tässä on todella, mä lähdin tästä gravitaatiosta liikkeelle. Mä kerron jo tästä oh, energiaongelmasta, tässä yleisessä suhteusteoriassa menetetään säilymislaite, energia-impusiivinen. Ne menee, koska menee synnyttä, tiedät, koska menee kaarevaksi tämä avaruusaika, ei olekaan enää semmoinen. Sä voit minkoskevan ajatella, että se on tuommoinen taso, paitsi että se on neliulotte. Ja taso on ilmeisesti sillä on, että kaikki pisteet on samassa asemassa. Sä voit kiertää näitä pisteitä, mikään ei muutu, etäisyydet näiden pisteiden välillä ei muutu siirroissa, eikä ne muutu kierroissa. Ja äh, mikoskevaruus on täysin analoginen. Se simppeli, ei sen simppelimä savaruus tule. Kun se yhdessä pisteessä tiedät sen kyllä, ja sä tiedät kaikkialla. Informaatioteoretissa on tosi simppeli. Ja tämä on se pointti. Ja sitten kun yleensä tuossa mennä, se tulee se gravitaatio ja sitten nämä pisteet ja jokainen ekvotet. Ja menetetään ne symmetriat. Ja minä niin en jo kerro niistä kau kauheista seurauksista, miten menetetään aikakehitysoperaattorit ja SMAT, eikä mitä voida ennustaa ja tulee divergensit ja äärettömyydet ja vaikka mitä. Ja stringmallit oli yksi hyvä ratkaisuyritys, mutta siinä oli sitten se väärä. Ja mulla oli sitten tämä, että okei, okay, avaruusaika on pintana siellä. Me saadaan kaikki tämä kiva. Ja sitten tämä CP2, sillä olisi se ihana ominaisuus, että se selittää standardimallin. Kvanttiluvut selittää standardimallin. Nämä kentät, klassiset kentät, sieltä saadaan nämä fermionit oikein, saadaan leptonit ja kvarkit. Siinä on itse asiassa kaksi vaihtoehtoa. Saadaan myöskin vielä versio, jossa on pelkästään kvarkit ja leptonit koostuissa kvarkeista tietyllä tavalla. Se on vielä auki, että kuvivaihtoehto. Sen me keksimme vasta tuossa viime syksyn Tämä on toisen vaihtoehdon, vielä yksinkertaisemmän. Se olisi olennaisesti tämä kuva. Ja sitten nämä klassiset kentät, ne geometrisoitus. Sulla on tämä gravitaatio, se vastaa tämmöistä pituuden mittausta. Tällä avaruussekan pinnalla perustensori. Se mittaa mittaatkin tällä pinnalla ne pituudet. Käyttäen tämän korkeampiulotteisen avaruuden metriikkaa, sen pituuden mittausta. Niin me tehdään, kun me mittaan, täällä, niin mä käytän tätä kolmiulotteisen avaruuden metriikkaa, sen pituuden mittausta, kun me mittaan tuossa pinnalla pituuksia. Eli tämä geometri olisi, olisi tämä pinnan geometria, minkä muotoinen se on. Se esittelee sen, kun mä tunnen pinnan, niin mä tiedän gravitaatiokentän. Mä tiedän nyt klassisen gravitaatiokentän välittömästi. Se on se hieno juttu. Ja sitten toinen juttu oli että tämmöiset, tämä mittakenttäteoria, josta meidän ei puhunut sanaakaan. Sillä nämä sähkömagneettinen kenttä ja heikot mitkentät ja sitten värikenttä, ne on tämmöisiä mittakenttiä. Ja ne on osittain geometrisoitavissa. Ne vastaa tämmöistä, ne kertoo mitä tapahtuu, mä lähen siirtämään tämmöistä. Matemaattista objektia pisteestä toiseen. Kun mä tunnen sen mittakentän, niin silloin mä tiedän, mitä sille tapahtuu. Ne on tämmöisiä dynaamisia kenttiä, ja nyt ne geometrisoitus täysin. Kun mä tunnen sen pinnan, niin mä tunnen nämä mittakentät sillä pinnalla. Eli tämä geometria oon pinnan kiinnittänyt liikehtyneet ratkaisuna, Selvä, niin mä tiedän pähkinän klassiset kentät. Se on täydellinen geometrisointi. Ei ole enää tämmöisiä kenttiä, tämmöisiä primäärisinä muuttua. Mä olen päässyt eroon koko kenttä Se oli tämä Einsteininkin unelma geometrisoida päästä, mutta einsteinillä ei ollut tämä pinnan dynamiikka. Se joutui indisoimaan nämä gravitaatiokenttä dynamisina kenttänä vielä. Mutta tässä on vain tämä pinnan geometria, ei mitään muuta. Pinnan geometria määrää kenttä. Tämä on tämmöisiä sekundaarisia, kun pinnan tunnen, niin tunnen kentät. Ja se mm -hmm. on tämä idea, että päästään eroon hirmusta määrästä sälää tällä tavalla. Sitten on erikseen tämä, mitä kenttäteoria rajaa ja yleinen suhteusteoria, miten se saadaan. Se on sitten oma, oma tarinansa ja siinä vaatii selittämistä ja ehkä pikkusen enemmän tämmöistä odintaa. Se sitten, mutta sekin tulee sieltä kaunisti ja nätisti. nätisti tämä, mikä tämä raja olisi sitten, miten se saadaan, miten tämä avaruus jonka mä tästä saan, niin vastaa sitä. Tässä tulee sitten tämä käsite, se yleistyy rajusti, että ennenkin se on hirveän paljon yksinkertaisesti, koska se on vain pinta tässä kahdeksan ulotteessa. Se on tietyllä tavalla lokaalisti, paikallisesti. Irmu yksinkertaisesti. Kaikki nämä mittakentät on lausuttavissa, kun tunnetaan se pinna. Ne koordinaatit siellä korkevelotessa avahduksessa, se on irvittävän paljon vähemmän informaatiota tarvitaan näiden kenttien kiinnittämiseen. Ne on valtavasti riippuvuussuhteita näillä sähköisillä, heikoilla, väri, gravitaatioketilla, valtavasti riippuvuussuhteita että tällä tasolla. Ja sitten tulee monimutka, semmoinen monilehtinen avaruusaika, että meillä on, voi ajatella, että meillä on tämmöisiä jotka näyttävät melkein tasoilta devormoilta. Ja sitten niitä voidaan yhdellä että tämmöinen kontakteilla, madorreilla. Ja saadaan valtavan monimutkainen ratkaisu, jossa näitä, äh, rakenne, jossa näitä lehtiä on valtavan paljon. Ja se on sitten se avaruusaika. Se on sitten topologisesti hirmuisen monimutkainen kaikissa näissä skaaloissa. Ne makroskaalissa kosmologisessa skaalassa se on todella monimutkainen. Mutta sitten yksinkertaistetaan tätä. Ja tehdään tämä kenttäteorian raja ja ne kaikki ne avarussakalehdet lähtisivät yhdessä ainoastaan. Sä voit kuvitella tämmöisen, niinku, esimerkiksi kaksi avarussakalehteä, niillä on manorekakontaktit, se on se yksinkerta. Lähtisivät saman. Ja se olisi se... Einsteinin teoria ja mittakenttäteoria avaruusaika. Se olisi, ne gravitaatiokentät tuli summia näistä eri avaruusaikalehtien kentistä. Mittapotentiaali tuli summia niistä. Eli niihin liittyvät mittakentät ja gravitaatiokenttä tähän lätättyyn rakenteeseen, joka oli sitten se Einsteinin avaruusaika. Se pikkusen poikkee tästä, minkä koskee sitten selitys, miksi me menetetään siellä ne symmetriat ja niin edellä, koska meillä on tämmöinen approksimaatio. Me litsastetaan kasaan kaikki nämä avaruusaikalehdet ja siinä se on. Mut se ne se lehdet se. ei kuitenkaan yhdessä niin yhdeksi myös niin, tota, ne säilyttää ominaisuuksia. Ne, sel ne, on, ne on sellainen ominaisuus, mutta tässä approksimaatiossa ne kaikki informaatio katoaa. Aha, ja aha. se on sitten selitys, miksi meillä on tämä biologia niin kauhean vaikea. Että, että biologiassa tämä monilehtisyys, Tuli tavattoman tärkeä. Ja, ja se me menetetään ja sen jälkeen on biologiata vaikea tehdä, kun on niin valtavasti sitä olennaista informaatiota menetetty. Siinä tulee myöskin tämmöinen toinen poikkeama Maxwellin teoriasta. Maxwellin teoriassa näillä kentillä, kun sulla on kaksi systeeminen niin se kenttä, ne kentät summaa, tuli ne eri superpositio, josta puhuttiin. Menetetään informaatiota näistä kentistä, kun ne summautuu 2 plus 5, en mä tiedä onko se 1 plus 4 mahdollisesti. <laughs> Että siinä menee informaatiota siitä, mitkä koosti sen summan. Ja nyt käykin toisin. Meillä on tämä monilehtinen avaruus, joka kumpaankin liittyy nämä kentät tuotamilla ja ja Niillä voi olla mitään kontakteja, mutta ne informaatio ei kadu. Katso. On todella, voi sanoa, että niillä on tämmöinen kenttäkeho, magneettinen keho, jossa on se informaatio jäljellä. jäljellä. Ja se on olennaista sitten tällä biosysteemissä, tämä magneettinen keho erityisesti. Se kantaa valtavan määrän topologista informaatiota ja muuta informaatiota. Ja se olisi ihan olennaista biosysteemin ymmärtämisestä, tämä informaatio. Ja se menee sitten tässä kenttäteorian rajassa, kaikki menee. Eikä riitäkään. Mm. <tä> se, se, se on se murhe siinä, että mm. tämä tuo sitten, se tulee sitten tällä biologiassa, kyllä, tulee kosmologiassa, kyllä, tulee hardware-fysiikassa, mutta siellä se tulee ihan erityisesti tämä monilehtisyys, tämä kenttäkehon käsittely, nämä tästä Maxwellin teoriasta. Ne tulee ihan ratkaisemiskin, kyllä, ne tulee sitten todellakin astrofysiikassa, siellä on miksi maapallo äh, miks magneettikenttä, jo ajat sitten kadonnut. Miksi on kosmologisessa skaalassa? Yleensä magneettikenttia ollenkaan, ei pitäisi olla. Sitten on kauhean paljon tämmöisiä magneettikenttiin liittyviä omituisuuksia, jotka sitten selittyy, jos tämä onkin pinta, tämä aika. Ja nämä tällä tavalla määrittyvät nämä niin Silloin voidaan ymmärtää, ymmärtää, löytyy ratkaisu näihin anomalioihin ja kummallisuuksiin. Tää, sillä löytyy vaikka kuinka paljon evidenssiä tälle uudelle avaruusraikakäsitykselle. Mutta se on se approksimaatio, kun mennään kenttäteoriin esille, katsoo se informaatio, ja me saadaan sitten ja myöskin sen hankaluudet ja vaikeudet, ja menetetään se valtava yksinkertaisuus sillä lokaalilla tasolla, kun me tarkastellaan yhtä ainutta avaruusraikalehtiä, niin sillä tasolla, se dynaamikka on lokaalisti käsittämättömän yksinkertainen. Se on todella käsittämättömän. Sillä oikeastaan, jos ajatellaan, tätä kahdeksan ulotteista, sitten avaruusakapinta, siinä jaa vain neljä dynaamista varjaamia ja tämmöistä kenttä, kentän tyyppistä variaamia. Se on ihan siis käsittämättömän simppeliä, verrattuna kenttäteorioihin. Mutta siinä se on se, on se että... Me ei tämä kokeellinen kulehme kyetä siihen, että me mentäisiin katsomaan yhtä avaruusrakan lehteä paikallisesti. Me nähdään vaan se koko mössö ja kun ne on niin pirun lähellä toisiaan, ne on semmoinen 10-30 metriä se etäisyys, niiden välillä sitä luokkaa. Eihän me pystytä niitä erottelemaan toisistaan. Pitäisi olla hirmuiset energiat kymmenes, tuhannes Plankin massasta, jos tässä tämmöinen resoluutio. Meillä ei sitä ole. Se on niin. vain sitten tyydyttävä tähän kenttäteoriaan. Niin, meillä ei ole Planckin resoluutio takavilla, se on Joo. teoria. <köhön> <köhön> ei, se <köhön> saati siitä pienempiä. Selittääkö tämä teoria sen perinteisen dileman, sieltä mikromaailmasta siirrytään ja. meidän maailmaan, kun mikromaailma on se kvanttimaailma ja jostakin ja. syystä se on sitä Heisenbergin ja. epäjärjestystä äh, täynnä. Ja sitten kun tullaan joidenkin askeleiden kautta tähän meidän vaikka sanotaan mesomaailmaan meidän koko ohka, niin meillä alkaakin olemaan tässä järjestystä ja tietysti makromaailmassa myöskin no, järjestystä. Luulin, niin... Joo, kyllä mä luulen, että tuossa tulee se ymmärrys. Esimerkiksi tämä, tuosta jo puhuttiin, mitä se tietoisuus tekee. Se saa systeemin näyttämään klassiselta. Kaikissa niissä aspekteista, joista se tietoinen olento on kiinnostunut, kun se sitten kysyy vaikkapa missä elektroni on, niin sitten se on jossain. Sitten se on täysin klassista. Ja sitten myöskin tämä kvanttiyppi, joka tapahtuu epäjatkuvasti. Me nähdäänkin se ikään kuin jatkuvana prosessina, joka menee siihen lopputilaan, koska lopputilassa se ajan on toinen ja sieltä alkaa se aikakehitys Että Tämä koko tämä tietoisuuden yksi näitä, mitä se tekee, se saa maailman näyttämään klassiseltä. Sitten voi kysyä, että onko tämä niin klassinen tämä makromaailma maailma? Oli tai ei, niin meidän tietoisuus saa sen näyttämään klassiselta. Se voi olla hyvin, hyvin kvanttimaailma, mutta me ei kerta kaikkiaan sitä kyetä havaitsemaan, kun me ei kyetä havaitsemaan tätä Södingerin kissaa ja ja kuollena samanaikaisesti. Se on se, se, se pointti, että meillä saattaa olla tuossa valtava väärinkäsitys. Johtuen tästä aikakäsityksestä olennaisesti. Että... Niin siinä Käröhan on sitä ja. painottanut monesti, että, että, että me ihmisinä ollaan ihan samanlaisia kvanttiobjekteja tuota, että... kuin mikä tahansa pieni niin, atomi. Tässä täytyy vaihtaa sitä ajattelua. Niin kuin joo, niin ]laisiksi. on. Joo. Ja siinä on vielä sitten yksi olennainen pointti sinä ajattelusta. Mä puhun näistä plankkivakioista, jo. Jos tavallinen -vakio, niin voi sanoa, että okei, okay, kvanttikoherenssia ei ole... Mutta kun semmoisessa sanotaan se molekyylin skaalassa, kemiallinen, jos me oltaisiin todella kemian määreä, niin sitten me oltaisiin sitten tämmöisiä molekyylin kokoisia, kohdannit systeemit olisivat sen kokoisia. Mutta kun me ollaan tämän kokoisin, niin siinä on sitten se iso plankinvakio. Se kvanttikohdannit siis kasvaa, kun tämä plankivakio kasvaa. Me saadaan tämmöisiä isoja kvanttikohdannit systeemien keho, ja jopa sitten tämä magneettinen keho, joka on vielä paljon isompi. Se saattaa olla jopa maapallon koko lukkaa, joko siinä on tämmöisiä sivulikerruksia, jotka ovat vieläkin isompia. kenttäkeho se olisi sitten se varsinaan se intentionaalinen agentti, joka siellä puuhaa, niin se käyttäisi meitä tarkoituksissa ottaa ottaisi aistin ei että kautta esimerkiksi ahvanpito, että EG-kymmenen maapallon koko. Ja sitten lähettäisi sieltä kontrollisignaaleja vaikkapa genomin kautta ja panisi tekemään, mitä se haluaa. Se pomottaja. Maasta ja me olimme tässä slave, orja. Ja kiltisti toteeltaisiin. Tämä olisi se kuva, mikä siitä tulee, ja silloin tämä muuttuisi todella. Että tämä, ensinnäkin me, ja sitten ennen kaikkea se mainittu joka teki se kvanttikoherenssi, se olisi se olennainen. Että on sellainen koherentisti käytettävä osa, ettei kaikki tee omia juttujaan täysin, täysin niin kuin satunnaisesti niin se olisi se olennainen. Ja siinä tarvittaisiin sitten kvanttimekaniikkaa. Se tavallinen kvanttimekaniikka ei riittäisi. Tarvitaan. Ja tietysti sehän on näiden kvanttibiologian vastustajien perusargumentti, että ei kieltä kaikkea se on liian pieni. Nekin soveltukset, tämä lintujen navigointi ja, ja, ja, ja fotosynteesi, niin se perus plankki on semmoisen sata kertaa, yksi sadas siitä, mikä tarvittaisiin. Että se ei vaan toimi, että tarvittaisiin isompi plankki vakio. on. no mulla nyt tulee tämä hierarkia näitä plankki vakioita. Ei tämä nykykvanttimekaniikka sinänsä riitä. Mutta siitä mä oon samaa mieltä tämän Karolin kanssa, että... Me ollaan kvanttisysteemi, että me koetaan se suoraan, että me tehdään näitä valintoja ja sitten se libetin koe, minev, josta mä puhuin, niin sehän antaa suoran evidenssiä. Evidenssi näkyisi siinä, että näyttäisi siltä, että meidän neuroaktiivisuus implikoi sen vapaan taidon kokemuksen, mutta onkin päivästä se pystyy nostettu peukalla se lopputila. Aikakehitysajassa taaksepäin ja neuroaktiivisuus. Se muutus muuttuisi toisinpäin. Toisin Tänään kausalianomaliat olisivat yksi tämmöinen, että kun joku, joku edeltää, kun pitäisi olla jälkeenpäin. Tämän tyyppiset anomaliat, niistä löytyy, mä uskon, että löytyy vaikka kuinka paljon evidenssiä tälle makroskopille kvanttyypyille. Yksi esimerkki on maanjärjestykset ja tulivuoren purkaukset. Siellä... On havaittu, että tämmöinen EEG-taajuksella, ELF-taajuksella, kymmenen tämmöisiä skaaloja, niin siellä esimerkiksi tulivuuden purkaus tai järjestys sitä edeltää tämmöinen. semmoinen hassu tunne tulee, että voiko se nyt aiheuttaa tämmöinen 10 hertsien taajuudella jotain pienen, pienen pientä värinää. Voiko se aiheuttaa maanjärjestykseen? Tässä kausalisuudessa olisikin toinen, että ajan suunta muuttuisi isossa kvanttiypyyssä maanjärjestyksessä, ja se lopputila aiheuttaa sen säteilyn. Silloin, silloin se tulisi meidän kannalta, että se olisi se aikajärjestys, että tämä säteily, säteily edeltää sitä. Ja se olisi yksi tämmöinen anomalia, jossa tulisi näkyviin, että näitä makroskooppisia tapahtuu koko ajan. Ja ne olisi sellainen signatuuri, jonka mä... Uskallan melkein uskoa, että joku päivä näitä tulee löytymään vaikka kuinka paljon. Että se on vaan siitä aikanaan solitona ja alkoi yhtäkkiä löytyä. Niitä oli kaikki paikat täynnä solitoneja, ja että vaan että tuossa voisi olla samallainen ilmiö. Että se on vaan kun on tullut se oivallus, että voisiko olla, niin sen jälkeen ne löytyykin sitten. Tätä olisi vaan näitä kokeilijoita, jotka olisivat valmiita kattomaan. Ah, sille hirmaiset datamärät olemassa. Mä nyt yritän parhaani mukaan, mulle tulee koko ajan linkkejä, että selitellään niitä sitten. Se datalan näihin hiukkas valtaviin projekteihin, niin tuleeko niitä kautta, vai onko se muut laitteet, Kyllä sielläkin muut laitteet minulle, että, tämä, koska tämä on tämä fraktaali, jos ennustaa kaikissa skaalassa, niin me voidaan käyttää ihan kaikkia, ihan kosmologiasta astrofysiikasta, hydrolyfysiikasta. Atomifysiikasta kaikkea tulee, tulee näitä anomaliota. Että tämä hiukkasfysiikassa siellä on tavallaan tällä hetkellä joku näistä huipuista luonne, että se on kuolleessa tilassa, se on kuollut tieteen puussa tällä hetkellä. Että siellä ei vain yksinkertaisesti ole teoriaita joita testata. Ne on osoittautunut väärisinä. Supersymmetriä, se osoittautuu siinä muodossa, kun se esitettiin että super enusti supersymmetriä LHClla, ei havaittu. Että siellä ei ole nyt semmoista, mitä testata se on se. Tämä on on... Aika mielenkiintoista, sinne menee kuitenkin miljardeja, satoja miljardeja rahaa. Että... Kyllä sillä on tullut sitten näitä, mutta ne havainnot ei ole sitä, mitä odotettiin. Että esimerkiksi löytää tämmöisiä... Tämä TGD ennustaisi tämmöisiä skaalatuvuja esimerkiksi Hadronin fysiikasta. Se olisi 512 kertaa isompi skala, Silloin olisi ne joksenkin samat partikkelit paitsi, että massat olisi 512 kertaa isompia. Löytyisi pionille, kaonille ja niin edelleen vastineet. Ja mä sitten niitä, on tullut niitä anomalioita, ja silloin on yksi tämmöinen kaveri Lubos Model, joka... Usko, että sitä se supersymmetria löytyy. Se oli vaidultava innostunut, kun tuli uusi anomali. Ja sitten mä aina huomasin, että okei okay, se vastaa tässä mun ennustuksissa tämän skaalatuun Hadronin fysikan jotain mesonia. Että sillä on nyt varmaan semmoinen kymmenkunta ainakin näitä, näitä kandidaatteja, joilla on oikein massa tämän skaalatuun Hadronin fysikan mesoniksi. mesoniksi mutta... Ne on sitten unohdettu, koska ei, ei ne sopinut tähän susy hubert se, se siihen hypoteesi ne sopineet ja kukapa niitä. Ne unohtuu sitten. Päätellä, että okei okay, siellä mitä on ollut Se on vain semmoinen bump mm -hmm. näkö siellä. Että... Sitten on toinen, mitä on tullut. Meillä on, mä en tiedä, menekö liian spesiaalista. Tämmöinen kolme sukupolvea elektroni, myoni, tau. Ja sitten on vastaavasti. Ja sitten täällä mun teoriassa tulee myöskin mitta Bosonille kolme. Nämä tavalliset ja sitten kaksi uutta. Ja, ja kaksi uutta sitten rikkosi tämmöistä universaaliutta, joka tahtoo sanoa sitä, että jokainen näistä ferminys kykkee kytkee ihan samalla tavalla näe värivuorovaikutuksiin ja, ja sähköelektroheikkoihin vuorovaikutuksiin. Mutta sitten ne kaksi muuta ei tekisikään näin. Sitä ennustaisi sitten tämmöisiä universaalien rikkoja, että näillä oliskin ero näillä sukupolvilla sittenkin. Ja se näkyisi näiden uusien mittabosoonien kautta. Ja sille on sitten löytynyt evidenssiä, aina, niitä on tullut aika monta näitä yksittäisiä havaintoja, jotka tukisivat, että siellä täytyy olla. Ja siellä on sitten jopa semmoista, että siellä oli arvio tälle massalle ja taas supi massa siihen, mitä siitä tuli. Että mulla on tällä tasolla kulkee se hyvin simppeliä matematiikkaa. En minä pysty laskemaan mitään simulaatioita, valtavia simulaatioita. En mä siihen pysty, mulla ei ole mitään erityksiä. Mutta siinä käytetään niinku semmoista intuitiota ja dimensioanalyysiä. Mm -mm. <kliin> Sillä täytyy olla mm -mm. valtavaa <kliin> jotka rakentaa se ohjelmisto, jossa otetaan kaikki tekijät. Eihän tämmöisellä yksitellä ihmellä ole mitään edellytyksiä semmoiseen. semmoiseen, että se on tämmöinen valtava tiimi, joka tekee sen ohjelmiston, jos otetaan kaikki tämän koejärjestelyyn liittyvät tekijät huomioon. Ja se on sitten, että mä voin vaan kieltä, että okei, tämmöisiä. Se on tämmöisellä bitit, tärkeitä bittejä, eikä sitten muuta. Tärkeimmät mm. bitit, ne niinkin, huomioon. Ja tämmöisiä on olemassa jotain tietyllä massalla, suurin piirtein ennustus, hyvin vaatimat. Mutta jos se on olemassa sillä massalla, niin kuin ennustettiin, niin kärjät täytyy ottaa jossain määrin vakavissa. Mm. Tämä on tämä koko homman idea, hyvin vaatimatonta todellakin. Sitten tällä käytännön tasolla. Haluaisin vielä tuommoisen ajatuksen, mikä itselle tuli niin tota, kun haluaa ymmärtää sitä, että mekin ihmisenä ollaan Joo. kvanttimekaanisia yksiköitä, sanottavasti yeah. tällä tavalla on vaikea yeah. sanoa, mutta auttaisiko tuota, siinä ihan niin kuin antiikin filosofia Platonin ideamaailma, että Platon ihan ajatteli, että se ideamaailma on niin kuin se todellinen ja tää, mm. mitä me nähdään, niin tämä on vaan niin kuin heijastusta siitä, siitä tuota no, ideamaailmasta, jo. jolloin se jo ehkä niin kuin pääset ymmärtämään, että se, se ei ole todellinen, me koetaan se kyllä, mutta se ei ole todellista, että yeah. siinä takana on todellisempi maailma. Vertautuuko se jotenkin myös... No, Siinä mielessä, se että meillä on nämä kvanttitilat, nämä aikakehitysten kvanttisuperpositiot, ne olisivat vastineeseen idea, Platonialle idean maailmalle. Ja niistä me saadaan tietoa, kun me tehdään tämä kvanttihyppy me hyppelämme tällä idean maailmassa ideasta toiseen. Se hyppyyn ideasta toiseen, se antaa tietoa molemmista. Se ei ole täydellistä tietoa suinkaan, se antaa vain ne, mitä me mitataan, niistä me saadaan tietoa. Että siinä ne on ne muutokset, niistä me saadaan se tieto ja niistä meidän täytyisi rakennella nämä teoriat, että se on se tietoinen kokemus. Se on aina kahden maailman välissä, kahden platonisen objektin välissä, platonisen niin maailman maailman välissä, koska maailma ja ne on ne kvanttitilat. Että olisi... Se voisi olla jonkinlainen analogia se niin. kokemus on semmoinen varjo. Todellakin varjo, varjo että meko konkreettistikin, että se antaa vaan semmoinen, hyvin vähän, jonkun verran antaa sitä informaatiota, mutta hyvin rajoitetusti. Mm. Rajoitetusti, että siinä tulee sitten kaikennäköistä muutakin rajoitusta, tulee tämä mittaus ja soluutio, mitä se on ja niin edelleen. Sillä päädytään kognitioon PRC-lukuntia, fysiikkaa ja ties mihinkään, että sillä tarvitaan myöskin, täytyy miettiä tarkkaan, mitä se on se mittausresoluutio ja mitä se on se meidän kognitium, silläkin on varmaan semmoinen resoluutio. Miten ne on muotoiltavissa matemaattisesti, niin että se on se elegantti se muotoilu ja selkeä ja yksinkertainen, että tämä mittausresoluutio on aina ollut semmoinen vähän romaankan poikainen, mm -hmm. ei, ihmiset haluaa laskea upeita laskuja, ei niitä kiinnostunut mittausresolaatioja. Se on jotenkin semmoista puutteellisuutta. <laughs> Joku on mutta se on yksi semmoinen tuossa ihan olennainen. Mm -hmm. täytyy, mä te, siinä tulee sitten tämä lukuteoria. Jotkia meillä onkin kauhean huikea lukuteoria apuvälineenä, kun me otettu vakavissaan se komitio ja se, sen äärillinen äh, tarkkuus. Ja mittauksen äärellinen tarkoitus. Se on sitten, mä tässä tässä jätänkin mainitsematta, se on sitten kokonainen uusi alue. Mm. Tulee tämä lukuteoria tänne fysiikkaan. Ähm, vielä jos tätä tavallaan, äh, filosofiaan ja siihen epistemologiaan Joo. yrittää vähän nitoa, sitähän pikkusen jo Joo, viitattiin jo siihen, mutta voisiko voisko kvanttimekaniikka tähän liittyvät ideat niin antaa jotakin äh, tietoteorialle, että et mikä olisi semmoinen kvanttikyllästetty tietoteoria. Siinä puhuttiin, etten muistella mitä me siinä tuli mieleen. Täällähän tulisi sitten tätä tietämystä, tästä fysiikallisesta tilasta olisi se fysiikallista, se olisi tämä Platonia. Että nämä on näitä Platonia-asukkaita, näitä ideoita, näitä kvanttitiloja, superpositioita aika aikakehitöksestä, jos näin haluaa sanoa. Ja ne olisi ne, se perusolema. Ontologia ja epistemologia olisi sama asia. Se olisi se iso juttu. Että se yksinkertaisesti valtavasti. Ei olisi mitään tätä reaalimaailmaa, tämän mallin takana. Se malli olisi se. se malli olisi se ja ei olisi sen takana mitään sen kummempaa. Ei tarvita mitään muuta. Se olisi tosiaan se kvanttihyppy antaa sitten tietoa näistä. Me pompittaisiin, hypittäisiin ympäri Platoniaa, ja saataisiin informaatiota näistä Platonian pisteistä, jotka olisi näitä kvanttitiloja. Eli se olisi tämmöistä, tämmöinen tulkinta. Ja siinä on sitten se toinen näkemys, että on pelkästään Platonia, eikä mitään muuta. Ei ole Ja Platonilla varmaan oli se, ei Platon tuskin ties kvanttiyppistä mitään, että siinä tulee se tietoisuusongelmas, että niin. onko ne ne objektit sillä tietoisia. Ja se, jos oletetaan, sitten ollaan, että fysikalismi ja kaikki sen ongelmat. Ongelmattisesti me ollaankin... Perusteellisesti Me ollaan syvällä fysikalismissa. Mutta jonkinlainen hyppyhän ymmärryksessä täytyy tapahtua, kun sä tajuat, että tämä maailma semmoisena kuin minä näen, niin se ei ole niin kuin tavallaan totta. Ei, on, niin kuin, on jokin toinen maailma, joka kuvaa näitä ilmiöitä. Se mistä... näkeminen on näkeminen on jotain sitä kahden maailman välis, väliltä. Niin. Se on se välitila, jonka mä näen. Että se on siinä, ja siinä on tietysti pohtimista, että miten me tällä tavalla voidaan päätyä tämän, tämän Platon, Platonien olemassaoloon, näiden kvanttimaailmojen olemassaoloon. Siinä oli se pointti, että ei olisi yksi käsitteistä maailmaa. Nämä kvanttitilat, ne koko ajan korvautuu uudella, tämä vapaa tahto uudelleen luo tätä maailmaa, maailmaa, kun se hyppelee sillä ympäri Platonia. Ja se, siinä sitten mitä tapahtuu tämmöinen evoluutioon. Jos se oppii koko ajan. Se että tämä evoluutio, olisi sitä, tämä -vaki on vakion kasvua, tämä, jonka mä itse tämä tämän ja laajennusten dimensiona olennaisesti. Se tulisi aina vain monimutkaisuutta ja intelligenssiä lisää, kvanttikohäränsipituudet kasvasivat ja sitä se aiheuttaa se hyppely Platoniassa. Se on ihan hauska harrastus <laughs> Platon, Platoniassa sinne tänne ja oppia koko ajan tämä Syntyvä maailma, kvanttitila sisältäisi informaatiota siitä edellisestä ja se se informaatiota. Se, se, se olisi ehkä sen näkemys. Hyvin abstraktia, mutta jotain, jotain, jotain silleen. Mitä kvanttifilosofi sanoisi Parmenidelle, jonka kuulusa teoreemahan oli, tai väittämys, että kaikki liikekin on illuusiota, että ei ole olemassa mitään liikettä? Jo, johon sitten liittyy tietysti Chenonin niin nämä paradoksit, joilla hän pyrki tätä filosofiaa tavallaan niin jotenkin tuomaan te, esiin. että on sikäli... Liike on no ensin tämä liike, jo. kaikki tämä tietoinen havaitseminen olisi liikettä tällä Platoniassa korvautuu uudella, hypätään pisteestä toiseen, kvanttitilasta toiseen. Siinä liikettä voi määritellä monella tavalla, mutta se olisi abstrakteen tapa määritellä liike. Liikutaan Platoniassa, hypitään paikasta toiseen ja koetaan tietoisesti. Ja siinä ei ole mitään paradoksaalista sillä tavalla. Sitten on tietysti tämmöinen, sä voit mennä konkreettisemmalle tasolle liikeimpulssina. Ja sitten voi sanoa, että okei, sä oot sitten paikkaisin, tarkastelet vain paikkoja hiukkaisilla. Ja silloin sä et voi sanoa liikemäärästä mitään. Sä voit sanoa, että okei, se on kaikki illuusioita. Täällä on malta tulkintaa tietysti. no tuohon tietysti ne Tsenonin paradoksit niin nehän liittyy Se on liikeen tutkimus. Sehän on paradokset, sehän tietysti... Se katoaa täällä matemaattisen käsittelyssä, että ei sillä, sillä tavalla, tavalla tule mun mielestä mitään ongelmaa. Se oli tietysti siihen aikaan nähtiin parahduksena. Tämä ehkä tähän liity, on tämmöinen zeno-efekti. Kun sä kvanttitilaat tarkkaat, mittaat yhä uudelleen, niin sille ei tapahdu mitä sä saat jäähdytettyä sen kun sä mittaat samalla tavalla riittävän usein perään jälkeen, niin sille kvanttitilalle ei tapahdukaan mitään, se jäätyy. Jäätyy, se, se on semmoinen, se ei ole paradoksi, mutta se on semmoinen, se on havaittu, että se on totta. Se mittaa niitä samoja observaaveleitä, niin kuin teknisesti sanottuna yhä uudelleen, niin se kvanttitila jäätyy, sä saat sen pidettyä siinä. Vahdittu kattila ei kiehu, on toinen tapa sanoa se sama asiaa. Asia tässä on sitten mielenkiintoinen tänne teoria. Tällä tietoisuudella olisi, mä puhuin näistä pareista, alkutila lopputila. ja Alkutila oli sanna jossa se olisi fiksattu. Se ei ajassa mihinkään. Lopputila on jokaisessa kantyyppyssä. Nytkä tässä tilastollisessa eteenpäin tämä aikamäli kasvasi tässä geometrinen aika. Ja nämä kantyyppien säde vastaa sitä geometrisen ajan kasvua tilastollisesti niin se olisi se muuttuva osuus tässä meidän tajunassa, Tämä olisi se pysyvä. Ja täällä voisi puhua, että tämä on seno efekti yleistettynä. Tämä todella ei muutu. Se olisi se tzeno-efekti, vaadittu kattila ei kiehu. Se olisi se mun perusminä, joka ei muutu mihinkään. Ja tämä sitten muuttuu. Tämä olisi sitten se mun ja tämä itässä filosofisessa se, se Maija. Ja mm -hmm. tämmöinen muuttuva harraksikin sitä voi nimittää, nimittää että... Eli tämä zeno efekti olisi olennainen osa. Nämä mittaukset, nämä heikut mittaukset, joista puhuu kollegat, niin ne tätä, ne vähän, ne se, niitä olemassaoloa sanoisi, että tämä ei ole ihan näin yksinkertainen. Kyllä sillä se muutos on, mutta tämä pysyy samana. Siinä on kytkentä tänne cenoon. Cenoon, kyllä. Hyvin mielenkiintoinen. Joo, joo, joo että siellä löytyy nämä yhteyttä tänne antiikkiin. Täällä on valtavan paljon yhteyksiä. Mä en mene tuohon musiikkiin, mutta siellä sitten pitää ja kumppanit, että ne on ihan tietoisuuden ydintä, miksi musiikki vaikuttaa meidän emootioon, niin kuin se vaikuttaa, ja miten siinä on yhteys taajuuksien juksien lukusuhteiden, ja emootiot välillä duuria ja mollia. Että se on valtavan mielenkiintoinen, kiintoinen, ymmärrettävä, joka on yksi varmasti tietoisuuden teorian perussovellutus. Pitäisi ymmärtää kaikki tämä. Se on todella hauskaa. Et ole vielä sanonut tätä sanaa, mutta tiedän, että tunnet sen Riimannin tota, väittämä. Niin, ä, joskus on pohtinut, että koska se on niin kiehtova ja mielenkiintoinen ongelma, ollut vuosisadat, niin otko onko, onko, tota, miettineet, että voi, voiko sillä olla jotain tekemistä tämän tietoisuuden kovan pähkinän kanssa? Liittyykö se millään tavalla Mä, mä, mä oon tietoisuuden kautta pohtinut. Mä kyllä pohtinut sit, että kun täällä on huomattu, että emis esimerkiksi ydinfysiikalla systeemiä, että se spektri, energiaspektri, se niin kuin noudattaa tämän riiman, se, että nolla nollakohtia. Ne oli tällä kriittisellä suoralla äh, reaaliosa osa puolikas ja imaginaariosa osa vaihtuu pystyssä tokiettävän suoraa siellä ne Nollakohdat olisi kaikkia. Ja niiden jakauma, se, näiden energiaspektin jakauma, muistuttaa kovasti tätä. Ei ihan yksi yhteen, mutta on rakennettu hypoteesia miksi näin on. Että miksi tämä lukuteoria tulee, tämä että siellä tämmissä systeemeissä. Ne olisi ilmeisesti tämmöisiä kriittisiä systeemejä. Mun ma maailma on Ihan lähtökohtaisesti, että voisi odottaa, että tämä kvanttikliittisuus, joka olisi elävässä, elävässä aineessa erityisen tärkeä, niin se heijastuisi tämän, tämän kautta, että kautta ja se tulisi siellä. Ja kyllä, mä olen sitä spekuloinutkin, että miten, miten se tulisi. Ne on semmoisia spekulaatioita. Sitten näitä että yleistyksiä löytyy, jokaiselle rationaalilukujen lainaukselle löytyy oma asia, mm. Siellä kyllä sitten siinä on valitettavasti loppuun nämä matemaattiset taidot, taidot, että mikä olisi se tarkka mikä sen rooli olisi sitten, niin sitä ei uskalla sanoa. Tänä päivänä on kuitenkin joitakin teorioita jopa erittäin hyvänä kandidaattina pidetty kvanttimekaniikan ää, tota, periaatteita, jotka voi ratkaista sen riimannin yhtälön. Mä en muista ja. yksityiskohtia siitä, ja. mutta ne jotenkin liittyy liitty kuitenkin niin kuin kvanttimekaniikan laskentaan. Joo, siinä on. Että mä itsekin aikanaan julkaisin artikkeliin riiman. Niin Strategiaariimani hypoteesin todistamiseksi. Minulla oli sellainen idea, että tämmöisen koherentin, tiloja, se on semmoinen ihan tietyn tyyppinen kvanttitila, esimerkiksi harmoniselle Oskilla, on semmoinen yksinkertaisin mahdollisin systeemi. Ja nämä tilaat niihin voidaan liittää jokaiseen tämmöinen se ei ole energia, vaan se on tämmöinen kompleksiluku. Ja hypoteesi oli, että nämä Riemannitsetta nollakohdat vastaa näitä kompleksisia lukuja, jotka karakterisoivat sen tilaan. Mä en tiedä, mikä sille pitää sanoa. Se ei ole energiaa, se on jotain muuta. Ne vastaisi näitä fysikaalisen systeemin tiloja, Ja... Silloin meillä olisi tämmöinen vastaavuus fysiikan ja sitten tämän Riemannitsetan välillä. Se olisi erilainen kuin tämä aikanaan esitetty, että nämä energiat jollekin kvanttisysteemille vastaavat sitä nollakohtia. Ongelma on vain, se, että ne energiat on reaalisia, mutta tässä on kompleksisia nämä. Se se oli se puolikas plus IY. Jos se hmm. puolikas olisi poissa, niin kaikki on ok. <lähdä> siinä on tämmöinen, että sen esitti ajat sitten jo joku. Mutta mulla oli sitten modifikaatio siitä, että ne on näitä kohdentteja tiloja. Tämä tää oli tämmöinen niinku ekstempore aihe. Tämä Riimani vaatisi tota jakson tai parinkin käsittelyä, jos siihen haluaa mennä syvälle. <höhön> Joo, se on kuitenkin mielenkiintoinen kyllä kieltämättä, että se varmasti on tuolla, tuolla nämä lukuteorian perusfunktiot. Ne on siellä varmasti hyvin olennolla tavalla mukana. Olisi kiva ymmärtää, miten tarkkaan ottaen. Että ne jollain tavalla liittyy näihin tilojen kuvailuihin, kuvailuihin olennaisesti. Tämä Riemannin se, että on semmoinenkin, että sitä voidaan pitää tämmöisenä termodynamiikassa on tämmöinen partitiofunktio, Käsite. Se antaa kaikki nämä fysikaalisen systeemin, se kuvaa sen termodynaamisen systeemin, se koodaa kaiken sitä Partitiofunktio nimitetään. Tämä riimä on nyt se, että se on muodollisesti analoginen tämmöisen partitiofunktion kanssa. Ja tietysti kysymys, että onko olemassa semmoinen termodynaminen systeemi, jota se kuvaaisi. Ongelma on taaskin se, että nollakohdat c ei ole reaalisia. On sillä reaalisiakin nollakohtia, mutta sitten ne on kompleksiset. Sinä on se ongelma. Mutta sitten tulee tämmöinen idis, että mullahan täällä tämä kvanttimekaniikka on tietyssä mielessä neljöjuuri tästä termodynamiikasta, Että nämä todennäköisyydet. Termodynamiikka todennäköisesti millä todennäköisellä on tietyssä energiatilassa termodynaamisessa, tasapainossa joku hiukkainen. Niistä otetaan tavallaan kompleksinen neliöjuuri. Ja niiden vasta niiden neliöt antaa todennäköisyys. Me otetaan niin neliöjuuri tavallaan tästä termodynamiikasta. Se olisi sitten se kvanttifysiikka oikeastaan. Se olisi uutta. Tätä kvanttifysiikkaa olisi formaalisemmin se neliöjuuri tästä termodynamiikasta. Niin silloin tämä riima niin se, että voisikin olla sitten tämän partitiofunktio tavallaan neliöjuuri ja kuvaisi kvanttisysteemiä ja sitten sen neliö antaisi tämän, tämän termodynaamisen systeemin siihen liittyvät todennäköisyydet. Se olisi yksi mahdollinen idea, jota olen jossain vaiheessa pohtinut, että siellä on paljon, että se analogia tähän termodynamiikkaa tai sitten termodynamiikan neljäjuuri, musta se on kauhean kiehtova ja lupaava. Mutta siinäkin meillä tulee nyt taas, että tämä termodynaamikka ei selvästikään riitä. Silloin ne Reimannin nollakohdat on kompleksisia. Se on se pointti siinä. Mm. Että siinä tyssää tämä puhtaasti termodynamiinen tai sitten, että ne on Hamiltonin, tai että ne on energiaominaisarvoja, Jollain nyt pitäisi taas olla reaalisia. Siinä se tyssää. Muuten menee ihan hyvin. <laughs> no, hauska jännä. Joo. Hauska jännä. Tuto, mm. Me on siellä suossa nyt oltu aika syvässä, <tos> <tos> siis puhun, puhun itsestäni tässä, <tos> tässä vaiheessa yeah. ja tämä Joukohainen tarvisi nyt yeah. kaikki apun eloa, että pääsisi sieltä suosta, suosta yeah. takaisin maan pinnalle ja tukevalle maalle. Yeah. Mulla on varattu tuonne ihan viimeisiin kysymyksiin yeah. ä, kysymyksiä näistä kvanttimekaniikan ä, käytännön sovelluskohteista, johon, johon, josta me oikeastaan toisaalta jo puhuttu, niinku biologiaan ja, biologia ja tietotekniikkaan, kvanttitietokoneisiin. Ehkä sitä biologiaa ei tarvitse nyt tässä vaiheessa. Joo, se on se, mekkiä. kyllä hän ihan <laughs> joo. <laughs> ja, joo, toiset kolme tuntia. <laughs> <laughs> Mutta jos, jos tota tosiaankin nyt ihan lyhyesti kvanttitietokoneista ja, si, ja supertietokoneista, niin millaisena sä näet tulevaisuuden? Kvanttitietokoneethan on tullut kuitenkin, ja ne on todellisuutta, on, ja joo. niitä voidaan käyttää. Itse, itse on tehnyt tämmöisiä pieniä ohjelmapätkiä, jotka voi lähettää kvanttitietokoneille ja niin ohjelmoida. Joo. joo, joo, niitä voi ohjelmoida. Onko se, se ohjelman siis normaali ohjelma, Uh, joo, joo, ihan Pythonilla, ah, Pythonilla. Ja ne, ne sääntävät sen sitten. On joo, kyllä. Eli se se, se, se, siis on siellä, että siellä on tämmöisiä Quantum Gate-tyylisiä. Äh, ja, ja ne tekee se, mikä oli. Ne tekee sitten, joo, on kyllä, juttuja. Kova, ja mä nyt olen tehnyt hyvin yksinkertaisia. Mä tota on pohtunut, että mistä ihmettä siinä on kyse, miten ohjelmoin kvanttitietokonetta. Joo, joo kyllä. Se, kyllä se niin kuin, vähän tavallaan aukeaa sen maailman sitä kautta. Että mä nyt olen tehnyt satunnaisluku niin ja tämmöistä, mutta sillä voi tehdä vähän kompleksisimpia ää, tuota, ohjelmia kyllä. Mutta se, että silloin on ne ongelmat, mä oon aina ongelmanlähtönen. Mm. sinä on todella se, että se kvanttikietoutuminen on hirveän epästabiilia, että pienetkin häiriöt, pitää olla hirveän matalat lämpötilat, ne tuhoaa sen. Kun se systeemi vuorovaikuttaa kanssa, niin silloin tämä kvanttikietoutuminen, joka kuvaa sen kvanttitietokoneen tilaa, niin se muut. Ja sitten se täytyy olla hirmuiset virheenkorjausmekanismit, tämmöisiä joilla saadaan korjattua näitä virheitä ja niissä on tietysti tehty hirveästi työtä ja mäkin olen itsekin joskus kirjoittanut, vaikka mä niistä kovin paljon ymmärrä, Muuta kuin alkeella tasolla on korjausbittejä, kontrollibittejä, joista jos ne on jotain muuta kuin pitää, niin silloin tiedetään että jotain on väärin ja pitää korjata ja voidaan jopa korjata, että Siinä on sitten se skaalausongelma, kun meillä tulee sitten tämmöinen, että kubitteja tuleekin todella paljon, niin se menee niin hirmuseen valtava se kuubittien määrä, korjauspittien määrä, että sen korjaaminen tulee todella hankalaksi. Hankala semmoinen käsitys mulla on. Ja siinä on jopa sekin semmonen että niitä kvanttikietoutuneita tiloja on niin hirmunen määrä. Jos ei ole mitään luonnollisia rajoituksia, niin tulee semmoinen kombinaatorinen räjähdys. Tähän on paljon vähemmän näitä tämmöisiä, on pitti, pitti, pitti, joka ylöstää alas. Nyt jos sallitaan, että ne on sinne tänne superpositiota kuubitta ja niistä saadaan hirmunen määrä, kun ne vielä Että ne ei ole tämmöisiä tulotiloja. Että se on todella niin kuin, että se on sitten, siitä joku venäläinen matemaatikko sanoi, että ei ei mitään. Toisaalta sanotaan, että nimenomaan se laskentapotentiaalihan liittyy. Niin siihen, toisaalta on... laskentapotentiaalia tulee, mutta sitten mm -hmm. tulee taas, sitten että... sitten on yksi tämmöinen, mikä on tämä aikaskaala, just tämä pieni plankkin vakio, että me halutaan tästä missä isoissa aikaskaalassa ja isoissa spatialisissa kaalassa, että skaalausongelmat, toinen tapa sanoo ehkä se millä me se saataisiin kuntoon. Ja mun ehdotus olisi ehkä tämä iso plankivakio, Se mahdollisesti matroskoopiset kvanttiskaalat, makroskoopiset aikaskaalat. Ja silloin me saataisiin tästä kvanttilaskenta inimillisessä skaalassa. Silloin se tulisi paljon helpommin käsiteltäväksi. Se olisi yksi iso korjaus. Tämä iso plankivakio, se olisi se, joo sitä me tässä ja se olisi biologiallekin välttämätöä. Mä mainitsin tämä, että on noin yksi per 100 kertaa liian pieniä. Pieni on tämä että Jos siellä on, niin kuin mä ehdotan, siellä on tämä niin on todella isoja arvoja, niin silloin se tilanne muuttuisi täysin. Ja tämä biosysteemit käyttäisi tämmöistä topologista kvanttikomputaatiota ihan rutiinista. Mä kirjoitin siitä jo varmaan parikymmentä, viisintä vuotta sitten artikkeli. artikkeli, Se olisi yksi tämmöinen. Voisi olla ihan ratkaiseva parannus. Nyt meidän pitäisi ottaa taas vakavissaan Tää, että minulla on ihan konkreettisia, miten luoda tätä ison plankin vakiofaasia. Se olisi kriittinen systeemi siinä syntää tämmöisiä pitkän skaalan fluktuaatioita ja ne vastaa sitten näitä isoja plankin Meidän täytyisi niin kuin luoda tämmöisiä kriittisiä, kvanttikriittisiä systeemiä, että ne kriittiset systeemit termodarmissa mielessä voisi jo vastata tämmöisiä kvanttikriittisiä systeemiä tällä, puhuin magnetista kehosta, siellä tämä on aine, että meidän pitäisi oppia luomaan semmoisia, käsittelemään semmoisia, ensityisesti pitäisi olemassa niiden olemassaoloa, luomaan tätä valasematon ainetta tässä tkd mielessä. Iso-plankkivakio on muuten ihan tavallisia hiukkasia. Ja jos se, niin silloin voisi olla mun mielestä todella upeita, jos siinä olisi hyvät toiveet. Ja sitten toinen olisi tämä, mä puhuin tästä nolla ja mä taisin mainita tämänkin idean. Ja siinä oli se, että tämä ajan suunta kääntys. Voisiko ajatella näin, että me tehdään tätä komputaatiota näin? Sitten lähettäisiin, saattaisiin toiseen suuntaan. Ei sun taas sun, tehtäisiin. Se olisi tämmöinen sarja, tämmöisiä voisiko sen tuloksena tulla ongelman Me voitaisiin tehdä vaikka kuinka monta kertaa. Ei sun taas sun, ei sun taas sun, Ja me saataisiin ratkaisu tähän ongelmaan, jota me ratkaistaan. Se uutta näkemystä tästä, mitä ohjelma on. Ongelmanratkaisuohjelmaa, se olisikin tätä edestakaisin saajasta ajassa. Eli synnyttäisiin kuolta, sitä ei kannauduttaisi vastakkaisessa ajansuunnassa, synnyttäisiin alkuperäisessä jatkettaisiin näin, kun määrä eläimiä, niin kyllä se ongelma sieltä ratkeaa. <tattelseja> No joo, siis järjestelmät jä. tietysti, ja. niin monet ainakin nykyaikaiset, ne perustuvat aika pitkälti tuohon ajatukseen, mutta välillä voi tulla vähän takapakkia ja, ja. ja, ja, ja kehitetään sitten toisissa, joo. toisissa niin kuin elämän osa-alueissa ja luonteen puolissa vähän. Joo, no, se olisi kyllä aika kiehtova, jos tämä on sitä esittänyt joku, jotain samansuuntaista liittyen tähän ajan suuntaan, mutta ei, ei sillä ollut mitään tätä mun juttua mielessä, että Siinä olisi jotain, kaksi ihan keskeistä pointtia, jotka voisi olla hyvin, hyvin mielenkiintoisia. Kun puhut magnetista kehosta, niin, niin tota, onko se analogeisesti sama kuin ihmisen aura? Mä liittäsin tämän auran tähän siihen valasemattomiin fotoneihin. Mitä me lähetetään tänne magneettiselle keholle. Me lähetetään aistitietoa vaikkapa tuonne, se magneettisen kehon, se kerros voisi olla EG, tai vastaava, se olisi tonne maapallon koko luokkaa. Meiltä lähtee tätä säteilyä koko ajan EG. Meidän tätä valtavan määrä energiaa tähän EG, että sen täytyy jotain järkeä olla, koska sillä korreloi aivojen tilan ja tietoisuuden sisällön kanssa vahvasti. Että jotain. Ei, ei, Turhan takia ruvetaan lähettelemään energiaa tuonne ulkoavaruuteen ihan vaan huvikseen, kun kauhean energia minimointi on päällä täällä biosysteemissä, Me ei hukata mitään. Eli se voisi olla tätä kommunikaatiota. sieltä tulisi sitten kontrolli takaisin päin tältä magneettiviltä keholta, että tällä tavalla tämä magneettinen keho tässä itse organisointia harjoittaa. Ne meidät tekemään, mitä se haluaisi, ja sitä varten tarvitsisi tietysti tietoa. Tätä se olisi se peruskuva. Mä en ihan tarkkaan muista, mitä sä kysyit, mutta vasta siihen. Mä sanon joka tapauksessa jatkokysymyksen, että Joo. onko mahdollista, että jollakin Väinämöisellä on suurempi nettikehoja ja, ja fotonien virtaus kuin sitten joukahaisella tai muilla. Kyllä ihan hyvin voidaan... Ja se tuntuu mitä että se on tämmöinen evoluutio, että voi puhua, että esimerkiksi neuroneilla, joilla on paljon isompi seplankkivakio, on tämmöisiä isoäidin jotka voi havahtua, kun isoäidin kasvot näkyy. Että ne on tavallaan jollain tavalla hierarkiassa ylimpänä. On sitten tämmöisiä neuroneja, jotka on, menee, oliko ne suorastaan koko aivojen kokousia ja tämmöisiä. Että ne varmastikin olisivat valtava määrä inputtia ja, ja syyt, että Ne voisivat olla tämmöisellä hierarkiatasossa korkeammalla ja iso plankkin vakio jo kohun puolesta, koska tämä koko kvanttikohedensi-skaala korreloi sen plankkin vakion koon kanssa. Että se, se tuntuisi hyvin todennäköisellä. Sitten olisi todella tämmöinen hierarkia Ja hyvin yksilijättä voi kuvitella myöskin, ei olisi kauhean yllättävää. Pystyisikö ihminen kaiken? itse siihen vaikuttamaan tai ympäristön vaikuttamaan siihen, siihen tota, koko ky ky Kyllä varmaan jo että tämmönen, jos nyt ihmisiä kohtelet hyvin, niin sehän lisää kvanttikohedensia. jossa on tosi ilkeä ja paskamainen, niin silloin sä tuhoat kvanttikohedensia. Ja se kvanttikohedensia kvanttikohedensi, tuhoaminen, plakkilokki jo se skaala pienenne. Ja toisaalta... Kun sä kohtelet hyvin, niin kvanttikoherenssi kaala kasvaa ja plankkiväkiö kasvaa. Jos kasvatat lapses kohtelet niitä hyvin, kohtelet kanssa ihmisiä, niin se levität ympärillistä tämmöistä kasvatat koherenssiä. Se olisi tätä evoluutiota, tätä kasvaa, kasvaisi tässä evoluutiossa eteenpäin. Sitten sä voit menetellä sullun valintamahdollisuus. Voit olla myös paha ryhtyä tuhoamaan kohedessa. Kaiken konkreettin olisi ottaa toinen ihmispalo hengiltä. Kvanttikohedessa se pitu menisi tuommoisen bakterin luokka, luokka. Täysin mahdollista, että, että meillä antaa vapaa tahtoa. Ja, ja, ja se päähän tekeminen, jos sitä haluat tehdä, niin sen kun vahvun kvanttikohedessin kimppuun välittömästi että siinä olisi aika sopii tämän podcast-jakson loppuun. Olemme siirtyneet kvanttietiä puolelle selvästikin ja tätä teemaa voidaan jatkaa sitten, sitten tuota omissa oloissa ja yhdessä. Sut löytää Facebookista. Jo äh, omilta sivuilta, äh, nettisivuilta jo, jo, Mikä se osoite olikaan? Nyt se on toi tekeet. Ja sitten no. tässä ihan nyt kulunena vuotena niin Tö, sulta on julkaistu myös videoita. Joo, niin on ollutkin jo toi, no Joo, Juha Juttu sillä Ni... RTV. Juha Juttu, se riittää varmaan se löytyy netistä ja siinä. Ensimmäisessä puhuttiin tietoisuudesta ja toisessa puhuttiin kvanttibiologiasta, Että ne löytyy sieltä. Ja sitten on sin Kunnas. Hänen kanssa on tehty muutama video. En muista, oliko muita vielä. En saanut mieleen. No niin, mutta siinä onkin lähtökohta. Ja, ja sinun voi sitten ottaa yhteyttä ja, sähköpostien ja. kautta joo, kyllä, ja, ja näin edelleen. Joo, jo, kyllä, joo. Näitä tutkia sitten ja... Käytiin tosiaan syvällä aihepiirissä, mutta toivottavasti saatiin vähän työvälineitä tutkia tätä ihmeellistä maailmaa. Joo, kyllä kannattaa varata viisi vuotta aikaa ja opiskella. Joo, voin omasta puolestani sanoa, että pari vuotta tässä alkutyötä, niin se on hiukan autto tässä. Kyllä sitä oppii ja tämmöiset, Ainakin minä opin näissä keskusteluissa, että aina tulee jotain uutta pientä idean poikasta kuin selittää. Selittäminen on hirveän, Opetta hirveän opettavaista selittää, selittää. Selittää samoja asioita, mutta aina pientä uutta ilmenee, kun selittää uudelleen. Kiitän sinua kovasti tästä Joo. pitkästä urokasta, joka yhdessä tehtiin. Oikein hyvä. Jatkoa kvanttimekanikan ja muiden elämää. Joo, kiitos. Ja samoin sinne. Ja hyvää jatkoa kvanttimekaniikan opinnoille. Kiitos. Ja. Kiitos, että kuuntelit näkökulmia Mesokosmoksesta podcastia. Isäntänäsi toimii aamuin illoin ihmettelijä, matkamies Keskimaasta, Marko Manninen. Menneet ja tulevat episodit teksteineen löydät nettisivulta mesokosmos.com. Ole hyvä ja jätä kommentti tai vaikka ääniviesti, jos jakso herätti sinunsa ajatuksia.